دریم قانون استعداد در قانون چې فلق دی حدیث نبی علی السلام فرمایل کله کله پیر له فائدې اکل کله منډه وای چې تاسو تل کې مسله دی ذکر کړه طبعا روجا کله کله ساتي چې د لوګي تندهزادتي چې ته د لوګي اې تندهزادت نه نو سبب سبب شروع شي او تعالی وسوق در کینا خلکو ورجې نه تبوې کار پرای نه تا کار پره ولې نو اوس تا کوي نن وی وي چې چا غوت نل کړي کار پره مکوږي انند نه سوار ندی چولي وای پرې کار پره نه بوج دی تا کار پره نو کچا څه سره ځنه ده چې تا روزه ده پاره ارتباط النف ځان پرکو دي روزه ده پاره دې نو وتنیا ده چې که خبر ورته کوي یې را روزه از چلو شروع یاد چلو شروع یعنی تا دور خیرتوی حضا جر یال وقتی باید خورد زان دیر وزد خیرم نمثلا در سوم دیل از که که لگسیمو که مو کررشو پای پا خلگو چی پا خواه تا سونه دی خام خواه در نانو ایری ایر گی ردش میریدیشوی دی نسوم چیوی تا بیمار یا په سفر نش د دروجو د در روز تنونه دی اگر بلر روز آګسان چې طاقت ورې دروځي ملازم دې په فيديا ته عام دې مسكين نو څوک یو کې نیچه نو جو ساتي نو ورلتا دلکه په دې ځن کې واللذین یتي کوه کې مغسلین ګړی مانی یو باب د سل په تطریق معنا کوي باب سل باب تدید سل بری آګسان چې طاقت ورې دروځي دې شه پانی یا مرز دا ایم وی ما کسان چې تا کلمه دروځي دراځن په پدېماني فیدیا چې هغه څه شي ته عام د مسكين دې دا اسو کېږي نیکی نو راځل را نیکی سمونه روزو ساتي یا دروځي فیدیو کې په دې ما یو معنا دا بل معنا شاو لله tega آګه سان چې تا کته اوسات نو پاغیبانی فیدیا دا سرسانی دا چه تاعام دمیسکین رو جا رسا تلا نبیع با فیدیا اور کئی فا اختار کئی شا سردہ مانا کئی شیخ علی اسلام چیمیتی میں ابلہ مانا کئی آگستان چه طاقت رید رو جے نلازم لی پاغیبانی فیدیا مان خام چه روڑا اے اور کی فقیرتا چه عبادتِ بدنی مماری دوار اکنوشی شیخ وائی کمان ممتیمی رحمتاللہ روئی ڈا در وادر حجیه ساعتا مآخامی فقیلت روڑای وارتا منعبادت بلنی و مالی دوارا را لو شیخ دام آتا دی دادر مانید مفسرین اجی یهود السل کی رجیه ساعتا لئے دو امد شاولی اللہ کی رجیه ساعتا لئے نصر سایان آدر شیخ الاسلام پین زم زمد امام مانو را آگر اکسان کی طاقت رجیه ساعتا لئے بلکر رجی اخری امام تابعار می آج در رمضان اغلا نازل شد پدیت قرآن نازل شد لوح محفوظ نا در عالم غیود نا خدی پرید چی دیت ارسان دونی دعان در بالفتح نبر جاتا او رمضان که خواه عالم شهود یا بیتر لوح محفوظ یا اسمان دنیا کی ولی کریشن مانا این زود دار تا قرآن کے ہدایتن نے عبدالعیلی مدی دزا کتاب دے والفرقان ابلتن نے پمیز حق و باطل کے حق و باطل بے لئی نسوک شاہد اپالی میں شکین رو جرے و ساتھی ایسوک شاہد اپالی ایسوک شاہد اپنی بیمار ردر نور دے ختم شکران یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید کم اليسرہ دیتو الباب سرطانق میں دیو جنات ایا مې او هر باندې وقفه کړی او به په هر سره وقفه کړی د دې سره چې دا جمله ور دي سره منغو د دې دا ولې ټول سره راغی نام کې اقرام دې تشریح غواړي الله پتا زمونږه سنتیا یو سره سنتیا یو څوک جنت غواړي الله جنتم بودی انو غواړي چې دو دستم بودی او سره دا کار ذکر کړ یو حکم مغ خواري پیغمبر سره دا دې کې ستاسو फायदा آسان دیاله دا مصفا مراو کوي پدې کې ستاسو फायदा دا لږه عقیده پدې سره ورساسه ایمان بالله اخر او فرشته کوتوبم بیا دا مالور کول قامت صلات رحم کول په معاشره دا يريد الله وکول دا سازو خير نه دارن که قصاص د الظالم ستاوتو زفایدی جی زان کلکون الله اللہ فکم ولا یورید کم الاسر ونگواری اللہ تازو جہنم سمان دا احکام بپریزن جہنم تبلاشی دادی طولو صلی اللہ گوزی دا واقع واقع بزکا میسکری ولی تکبرل ادتا ولی تکملل ادتا داد درین اکتی دی یود اللہ اغشمیر پورکوی بار عملی که بخلای کمشمیر دا احکام وچی اشغ یاد روجی نغفر کوئی ادره منوکتا ولتو کبرالله عراما داکوم دره منوکتا دا احکام اوکی مخواڑی بیت المدسنا خانتا بیتا تواف و صفا مرواوکی دا اقیده و ساته ایمان بالله و دیوم الاخر دا اقیده و ساته ایمان بالله و دیوم اقلی رو ساتي له تکبیر الله دا ټول سره لګي چې الله له غني چې د ما رښتې زیابدې او قامغه شکر وکي چې شکر چې الله تام دره وکړي که چیرته نه خپل رضا را نه نه کېلې نو موږ سپېږی ته پسره دا ميز کې نقطې د قرب العباد شیطان و وسهاتې کیه کیسه دی تو چھے رجا ساتے نو پرائی خبر دے او بے اس کے لئے و شکر دے اللہ چھو بے اس کے لئے چھو نو نزی اللہ دا نکتہ لقرب اللہ را را دا دیر پارا چھے عبادت چھے نو پرائی پر پوئی انکہ رجائی چھے قتالی ہر شئی چھے نو چھے پرائی پر پوئی گی عجیر آ را را جورتا زاوکڑا چی جی عرفات تو داسیوشو و میناکی داسیوشو مای ما تصلاوی جی چالا قتل ای نو قتوائی کنو دو غزنش اندرکولی اجی تب آئی دخیر آری جی پانوی پساری نو آگو پان پسارو دی جی او آگوی یلی مونچی عرفات تو کنو نو داسیو و آغسیو مونچی میناتا بیراد پانوی پساری علیکم ما تا دخیر ویلی ایچی چالا قرد ای نو قتوائی ما تصلاوی مجاید برای نا بهي ګره مونږه فلاني دره کیو فلاني غره کیو مې چې چاله کېږه تا وای کنه مته باید چې عبادت ته فکر وکې اخلاق وو دا نو قاعده لره دې سر لا چې د عبادت ذکر مفهم څه راکې عبادت یو کو الله را نو چې الله له عبادت ته نو الله توا عقلات ته کوڅ کې تا نه بنديان زم ما نوای جنیز دې د سهالا مصدر دره یو سوالون ایو مسئلتون سوالن پر مانا دو غفتنو او کلا مسئلتون پر مانا دو تپوس کولو تپوس کولو کی غفتن نی اسوال کی غفتنی دیو جنہ سعال باب بدو دائی کردی سعال سائلون دا غیث مانا دا تپوس که تپوس کن که ازا مانا تپوس دی اصلاح جو غفتنو مانا دو کله کله د پیر په معنا کئ مصدر ته نه رسید غلطه څه علامه نه تاسو کله چې تاسو کئ جما بنديان چر چر تد نوایا قریب نظرو ته نږدې حظوره دیسو ته نږدې ما سمانه د پاره ما له پهنه که ده دا وای چې زم عمل کوم او بل سکنه پويږي نو مفروغ تاوائر فا انی قریب نظیم دیرنیز دی قبلون دو دعا دو غفتون کی کل جمع نگواری در رضایشی زمان ازاد آنکے ادری دل دی مطلب دائی تذلتا دا س کلام حضرت دی او غصر تینا عام کے آتیو سلو اختم دی فا یک شفو ما تدعونه لئے انشاء انلرکی مصیبت اللہ در رضایشی دا اللہ در رضایب پوری او درزر اغم دلدو او جیبو دعوت ادائی ازاد آانی انشاء کده ما رضایشی بعد اخری کوئی موقع اختر اغیر پورا قرآن ندل استه مو پکاری کی استجابت منل او یقینو کی پوما خامخا اسلاف امومی یود دعاق العباد ایود دعاق المسعلا یود رابلل لتپوس کولو ایاو د را بلند غختلو دې جن دعا دو قسمه ده یو دعا او توحید ایاو دعا او شر دا وی دعا او مساله ډیره ده او قران کې ځکه کوي د مشرکین دعا له غیر الله کې هغه دعا عبادت و غره کړي چې را دي هغه ته دعا د عبادت کوي ایاو دعا ته پوس کړلې زیاد ااكم الرسول جراغواری پیغمبر تا پوزدر میں کئی ناقی تو دعاو المسلح ہوئی ایو دے دعاو العبادات دی دعاو که فرق اوضب آیتونی کی مانا بکون بلا بلا تید اللہ کی دعا دعا عبادت مناد روا دی تاظ اللہ پشپیدر ہو جئی که رسیدل خدوتا رفض جماعتا وی رسیدل تا دیستاز جامی دی اتاظر دی جامی یعنی دان کو دی گئی پوځه الله چې تاسو نوښانه کې چې دانو نه الله مې رباني کړل پتاسه فتاب علیکم یعنی د وخت دانه تاو معنا ده چې تاسو جرم وکړنه په د وخت نه فتاب د وخت نه په دې امتې د شپې رجنه دي چې پوځه الله چې تاسو بر نوښانه کې خپل دانو نه مې رباني کړل پتاسه وافان کوم عفو دې چې تاسو جرم وکړ عفا یې سر نه نه حدیث کی راوی عف اللہ عنکم عن الخير خدای مافی کړل اسونه کې زکات پتا سر نه کېلو نو دا آفا دمنه چې موږ زکات وو سورته ال عمران کې بځو لفظ ان شاء الله تشریح کوم نو اوس یو ځکه کېږي زرا ولټو یو هغه چې موږ دې وی فاته دلل را افریس کې دراګه چې دایری شي تاسو ته تار سپیند تار ټوړ یاله زسبا تار سپن تار طول دا لرزی مانا مرادنا دا دے مانا تمثیر لے اغوگت فرج فجر جراشی دا غیر تابید تار سپن کر بیا پورا کئی روجہ ترش پے امیر داکی دا گئی خطوص تاسو ناس پا جماعتنوں کے دا دا اللہ تربار ناس تے باز دون حرام شو د خلای دا عدب دا پارا باز دون ذات حلال ہوئی لیکن ادباً حرام گردی دارنگی باعث جزونا جایز ہوئی و ادباً مکروح گردی ڈوڑائی خوڑل خپلا او بسکل خپل جایز دی لیکن پرندان کی بنشو ادباً للہ دارنگی دوڑائی خوڑل دو خپلش کرائے نا او پکړې وبس کل جائز دي لیکن کله چې ته په موږ کې وې دي الله اکبر دی وي نو دې الله اکبر ته فقا سوچ تکبيره تحریمہ تکبیره تحریمہ څه کوي چې ډېر څهونه رواه وي چې تا, تا الله اکبر کوي نو ته باندې حرام وردیږي دې ته او تکبیره تحریمہ دا رنګه خبره ټول جائز دي لیکن کله چې قران شروع شو نو آن شي ته حرام وردیږي خبر خبره تر اجازه وی نو چې پلان دی نو سن روان شي وایي د پلان مشرکي داوی د فرایز د بار ته دنه شي خبره رواه لکه اوس ادب منکوږیږي چې جمعه تلره دا د پای ادب ده استاد د بار ته غلېم او الله حضرتا فریاد اوږيږي اجازه هداو په پېدار کېږي ډکتا ډکتا ټچتا ټچتا اور دې ته تل سر بے باوی دے ما حافظہ نہیں سٹے حافظہ خافزن. دا خطی جے گوش ہوئی زبانے پھوتے نہ تکھائی نہ خرپ سر گوش ہوئی کدی تے اسمکانی ادلے خرپ زربانی سر گوش ہوئی پرتی بے ادبائی حرام بیل بے ادبی بیل ناروا بیل داغ خر سرہ دا گوش ہوئی نہ لا سلے گلے زری لگی حافظہ پہلے جے تا حافظہ چرتا فاضش ہوا حافظه خو دینکار او خپل کوئی دفاع خپل کوي اکه پزره کې ګن کړی دې بدامی پرتی حرام پرتی نه داغه حافظه چرته دي دې د باب علي عزت احتدار له دې دربار ته دن نه شي نه دن نه کوي نوای اللهم صل علی باب رحمتکار خواد رحمتونو ز راضي را ته برشه دکی اجزين و اللهم اني اسدک ابن فضل العظیم دے پدی بخارن دے پو جراغلی صلیم و زم صلیم پدی نلے پو خواهیو که زب و سن دکھائی دل بارتا در نکیئیم حساب آمان اندے پو خواف زمین اشتے خواف زرستا وَلَا تَقْرَبُوَا دَرَنْكِ بِعَنِيَ اللَّهِ زانو ساتای در قوانین در ملک در امن در ظالم نبادلاخل یو او ما دا اللہ قانون تقسیم کئی دعا او درین زان کلک چې چه محرمات اتقاب نو کئی دا خبرو د قرلو د سکلو دا ویلو زان کلک کئی چه پاک شئی او مال دا اللہ پا قانون نویش شئی اولا کمیتی اولی راو شدی جمعاتنا رجی پموز اولارو او از ایپار آرہ نماغولی کامریتا اولا د چې ما په موضوع ګرځم نو ماته ویلای پدې څه کې ما جې د ټپ ونی لار ما ته نشې دا څه شیشه لګولې و امامان مقذار و دا مې را پستا کې راوې دا په زار ګوري پکې ښه تا ډېر او چې ګوې و چې درا په دې گاډې سر اسو پراګي مو پدې راګي نو ترا تو ګوت کی وزي پالای نو ګول پکې مهري کی ځای ولا ګولې و ما مال ته قانون دې کړئ او سلورن قانون نه دراشد امو کوئی مالونه خپل پمل خپل کې پواطله دې کې چې ورکوې دا مالونه تذلو ادلا ځنڈولو ته و ځنڈوي ګورګي دا مالونه حکیمانته دې یو وی شہیصد مالونو خلکو فریقن حصہ مال حاکم له پیسې ورکه چې دا پټه ما پیسې کار پکو نو بالاسمی پویلو دغنا چې حاکم ته وای دا خیراتې نه لري دا صاحب پټ کې له شربت ته هغه پویږي آیت کې یو قسم استعاره وکړه د حاکم غیره پشاند کویو ورزوله او دامال پشاند بوکی او خوردو تودلو ادلا بوکی و عدلا دلوح سورة عصفی راجی بوکا زندگی کوئی تا او دا حاکم خیطا کوئی دا او رشوت چیزا پشاند در بوکی زندگی دا چی بوکا دو بودک کوئی تا گرده دا قیده دا چی کوئی تا پردائی نو کوئی بندار شی روان شی مطلب دا و حرام مقل رشوت مقل گنی بندار بشی خېل ته پدې روان شي ماننه دا زړه تعبیر دې لا وکړه خېل ته پدې مال مګورګو کوئی بشي چې هغه ته خلک غټي او په دې بندار شي آخر کې وې بيماري جوړ نه خېته خراب وي مصیبتونه پیرا او را ذکر مطلب هر هغه من په دې تبا کیجی. دا څلور قوانين ذکر کړ نفر د مرګ د امن که تاسو دې په پابندیو کې تاسو ګی تعالی کوستنویر کئ دا ماسایا ته نو تنویر دي تنویر یعنی رښتی په راځو په دې مخد کې مدامینو کې jihad شروع هغه کې مال او بدن له ګورو تاسو ګی تعالی دې استو وعده ورته د خلکو لا او حاج ان دې کی چرای دې کو لیکن کاو اراشي کورن تا دروازونه او يره کې ځلانه همخاپ کمياب بشي یو ردي مدارانه ما ته دا رب ته وای دا نه مدار سي غوم وي ما وای ما ما دوران تکړه مور دایمه په انند دل درځي اسه غوښتوې وې تما نو تپوشکا مازه تا نه وړان تپوشکو د دې آیات راڅرګندې نږدې تپوشکې تا نه زميشتو چې دا مهشت کمیږي د دا وخت یې خلکو لپاره اسلام کې عام مزر ده نوران کې د پاوینان دي زموې سات ته په مېشه دانګې ځانو په شومسته نن وځي له سنټایو نیغه نن درما روزه ده سمدلې میچ موږ لیدلې و دا یو ایمپي یزن کوې اسلام چې څنګه عام مزردې مدارې قوانین عام اول آیات کې خدایوي د میاش حقیقت او بیا وایي د دې کې چې راځي کو د او د دې سم نه اول وایي میاش تپوز کې لکمه ابیا پسوی نیکی کور تنه دي ځان مو کېن مثال دی کابل کې پولو پاکستان کې نو فاتل دي زه دې وې سمنا سره بته زه جملو سره مناسبه غل شه من یو مېش تا تفصلته یو مېش پاس په جواب راځي دمناسبه دې لپاره چې په دې من کې پونګیان وګورې او تا تا ربته وینه یې نشخهره ما نمبر زه اوس څنګه واندزه تفصیل وګوريم دیاں وګورې د صورت مناسبه تپوشن کوم درنه مې دایته نوکي لا سمورې پاسره ودیه که هو فایل کنه ما نام میاش پاسورای میاش پاسورای ما اوس ده آیت ما قبر سرمانا ثبت داره رسم اغا طریقه تا وی چه خن کو پازان لازم گنی او سواپ پکنن گنی پازان لازم گنن لی او سواپ پکنن گنی کوئی لازم دا لگا سنت تا بچه چه کئی لڑای کئی پتا پونسی دا سواپ گنن وی نا کو لازم دا پر خودلی بد گنی جتا رسم گنی او بدت آئی تا وی چه نره طریقه کئی سواپ گنی شرک هغه ته وایته د خدای صفات مفروغ راوی نو لازم لازم دی کې الله فرمای پزاند چیزونه ملزم کوي خدای دې کوم لازم ګړي یا لازمو کوي رد رسومات باطل دي ما دې انود کې یو ځای اشاره مو کړی دا چې قران څنګه رد شرک او بدعت کوي نه رسومات کوي او اصول سنت کې اخر کې ما فرق کړی خلک د رسوم د بدعت فرق نشي کولای رسوم هغه طریقې ته وای چې پری خدای له ملامتې کې لیکن که اتوانسی نخلق گ وی ب条اء مول د formal دل از جزانا دا, دا, دا طریقه باقی دا آیات رم مثصنسون ناثبتSte نک که آیاتی پای سو دم اشتی او روز تو آیات چه کور تا شاید مرآهن efforts لکا بازی مشریکین حج که نخر سفikt ن yolکو نش دا داو مناسبت داری دا, دا, منا دا قول تو دا غلط وشاند فیرتا سو غلط رستی د تغلیط فعلوکه مخکې تغلیط ته قول کړه معنی درک دا تخوس کو د حقیقت ته میاشت نه غلط دی لکه څنګه چې د اخر ساسو غلط دی نشان تشبیه د قول په تغلیط کې د فعل سره یو داړ یو ځای کو چې خبره غلط دی تاسو کې اسمان ده سړي میاشتو ده د پیغمبر اسلام ستیاپاله ګړی چا پاله نا قول استا غلط ده سن غلط ده دا کسن دا غلط ده ده کورتا شان نرازه دا مناسبت ده تشبیر و قول بالفعل او رد درسو آیات مکه سر مناسبت کر چه سن محرمات نزان باید کوئی نا دارنگی درسو ما تنمزان باید نو مضمونی مرتبت کر اما اینورم لسو جوحاتی ده مناسبت په دې تفسیر کې کم د په یو یاد <سؤال> باندې سجاواتې <سؤال> کوم د مناسبت شه دا مه کې سره دا مناسب دی مرتبه دا نه کې کول کې قرآن جملې مرتتبې کومو مسلمان دي چې رب په سرو واجب کیږي اکیدا د هغه کړه کنه په خوار حضرت په وحدت موحدي او به بار وبشرت ماچا یو د ما یو خاص ویره مر بشه د قولي چې ما زو توحیده پاره نشوم ځوان دو دوی مسلمان شي جنت پای د آزاد د زه انسان کی له مولا دلی کی د آزاد د زه د قران سر دادې چې د پایتون سره سوچ کئ نو زړه مند ته کئ دا بهترین کتاب دی چې مخه ممنونه بوته په محرمات او خامر می سر رشوت او غیره نو دلته مندون لنک پر سومات اومیز که دا آیت زمینکو مائستا اوستاد کوئی پر آبت چتاوئی دا حاصل دا خور زمان دا پارا سو زمان مرگولو سو دینورو زمان دیر شکر دے سیدیا دنگو تروسو داوی چه قرآن ترجمه کل کفر دے دا شکر دے چه لازکی قرآن واقع سکنپوئی کم زمان دا در رسل خان کلمائی کوئی کنپ قواد کسانیکی اسکی اور لگی دره مسلمانان غالب اندان په زور مسلمانول د کوټ نه پیندمه کته یو کړزه کارم توورته وي هغه لوي کړلای اي څنګانو مليان لړک تا پيديو سره لورډي او سره وي هغه څنګه تر کې مليان بومږه اوسټکای نه بار اندان او چغې کریمږه رسول خان کلیموي هم مليان او ته خلک ورته وایي وایي نه د رسول خان کلیموي هاي په دې څه په د رسول خان کلیموي په لار غفاتو کوي چې قران ترجمه کوفر دی او غوئی زم دورا کم زم دیر شکور دے کنفیگیو محص و قاتلو دعا زموری زکر کرو دی جہاد اس اصل مدعا لکا سنچ دی او بدون مخی دی خلق کو بیان کرو نبیوی او بدون رب بکم دانگی دل تا دی جہاد دی مجاید تریننگ او دی ملک نو اس اصل مسئلہ او کتا کوئی پجن الله کې او خلکو سره کتاب سره جنگ کوي تا سره جنگ کوي یا پپلي یا پلا شو د پپلي جنگ کوي رد کوي په قرانه سنت رافي دین دي نو هیڅ سره دپلي کوي د لاسو کوي وسته حضرت مکوي پاوچا باندې جنگ کوي الله د وسره مؤتذین پرچو جنگ نې کړي ما یتا ایتا پرشاد کیا دے پلانی ذکر ہوکو ما اوہرطایم دے قرآن سم اطلب دے اِنَّ اللَّا آَانَ آَيَوْا حِبُّلَ مُتَضِينَ تا سا غو جلی چیزا س قتل کرو تا زیتے ہوکو او قتل ستا حقو تا سو دا اللہ تشمنانی ظالمانو او آم زور پاکستانی کے اصحاب ہندو امن اغسطین ایناگر قتل جائز دے مستام حدود او خصاص او اجنی دی موتدین اولا کم دائی که چون مندل تاثر او شرعی دی کم ملک میکی شرع لیئی زور پیدا که چیفانستان ازاد کئی والشتن تو دفد شبه کیولی تا شرع کے جواب اشیر سخصیل قتلنا نو پا قتل صور اشیر دفد کئی ادا قیدادا چیز دیر فائدیر پارا دی پا پا لگ پا پا نقصان شرع پورتا کئی زخم سری ڈاکٹر ڈرک کئی فو زخم خی کی تالیب تالیبیری کئی زکا قرآن زکی امو اجنی دیلرا کلی چیوی پو بابی آلی کے مزیر حرام دخوای تقدیسو کئی مو اجنی دیلرا کیوی پو جماعت کے مزیر حرام کے تالیب جن کم دائی کئی اگر نل کم دائی کئی دا قرآن منی خوای وی کافر بنو او تب و جماعت کے زیاته او ځوان کې تا قران منل لري زه کړه د دې ځینو برباد کړی دي تر هغه چوینی تا دره پدین با بیالی کې په جمعات کې کله داوی جمعات کې بې دات کې جمعات کې پیرادو کا ان کوو چې تا سره کجنګ یوګه تا سره نوټنی درنګې سزا ده کافي اجنګ مکوې منکری نصرت راغې چې پاتني چې ګان فتنتون جن فتنتون ګن کې چول دي مسلمان چې مسلمان تاسو دې به خبره نشي کولې دشي ا دیندا لا شي نو کومې شو دی چې زه ته مګ په ظالمانو میاشت عزت په بدله دې میاشت عزت کړه او د عزت میاشتې بدلی دي سمونه رسول میاشتې عزت که چل دی پدې کې جن شروع کوی تاسې مرسته چه دی جنگ تی جمعات کی ویو او طالب اشری جمعات کیر شر جور کرده ویو او استاذ اشری جمعات کیر بیضت جور کرده تا جمعات کی شر رکو بیضت تیوکو جمعات کی کفر شر کے نظر استاذ جمعات کینو کم اشار بشار الحرام او دی جزت محشت ای بڑ دی کدی پدی جزت محشت جنگ کئی چدې دې ته کو پتا ته باندې زياته یو کې پابنده په مې سله چې دې ته کوي پتا سو ملګری دنا رسې نه من کنا واخلی اورېږي دنا پوهي الله سره دا حل په کې کېږي د حرامو سوي چې توحيد سره رسالت ذکر کړو وين كنتم فی لب من مما نظرنا علی عبدنا یو ګډو سره نو دا یی د یاد سره هغه دې مسله د انفار ذکر کړی خل کې مال پر دین د الله کې موږ ورته داسنو په علاقه تا شر سي کبیر کې سره سي د آیات راوستې راوړې امانای کړا نو وژنې ځان مال جمع کې نو دشمن برا بشر کو بدت شي متا باندې وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَى تَحْرُكَتِ بِجَمْ اِلَى مال گونڈے مال خرج کا جمال کی تو ہی تو سنت کوشی وستا ایمان بچشی اخو کوئی دانسرا اللہ دوزن رئی واتم الحج مخ کے مضمون تیر شر چاگئے کے بدن او مال دوار اولوی جیاد کے نور پس حج راڑ لکسویں کی اجیسیب تپاش کے مال لگے گا نا شلپنزیز روپے دارنگی دیاد مکر دارنگی دیاد کم کارا خرکا اب پورا گئی حج عمراء اللہ للا انکر بند گئی شئی انکر کم کی آسانی تا تا دی بن کے بند شئی انکر حذیب ہو کے خانکابی تا امون فوئی سرونہ ترہ گئی چون رسی گی لیتا زائد روایق تا دارنگی بند شئی د مسئلینا دا جہادنا متوصلہ ہو لی گا جمجای اللہ آسوما غی سر غم اجارا سوچی بیمار تاثنہ یا پتہ بانے تکریفید سار لازم دے پتہ بانے پی دیا خیرات یا قربانائیں نو کلا چی پا من شوئی نو آگا چا چی فائدہ واستا پا کول دو عمری سرد نو لازم دے پتہ بانے آگا چی نه دیا دینا متمتے دکا حج ریق اسم دے منفرد متمتے او قارن مقارن او متمتے بانے اک دیا که عمره موکا پایامه ده حکه حج موکا نو دا په لازم را د کسانې چې په حاجی مال لګول لازم دي نو دالنګي مجاهد باندې مال لګول لازم دي دا نه چې مال کور کیږي څوکې نومي نورو چی دې په حاج کې او دی کله جواب شي کورتا دا د سپورا دا حکمه چلا چيني کور د پریزمدی رحم که آل توسیدین کې نو پغدا نشته ویل کې دالانا پوشي الله تعالی پهواله دې کے بعد حج شروع د حج تعریف جوړو کو ځنن حج په میشت مقررو کړي نو فرض کې فریضه کې حج ننبر کار د حیوانيات